la microfon este preotul Valeriu, aducând din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, programul numărul 12. Aceste programe ale noastre și-au propus să aducă la cunoștință vestea cea bună a Cuvântului Lui Dumnezeu, citind verset cu verset noul testament al Domnului nostru Isus Hristos. Citirea fiecărui verset este acompaniată de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului nicuriță. Cu ocazia lecțiunii de astăzi vom începe meditația asupra unui nou capitol al Evangheliei după Matei, respectiv capitolul 3, asupra care ne vom începe meditația, așa cum este normal, cu ocazia versetului 1. Mai înainte însă de orice, haideți să ascultăm și storioara pe care am pregătit-o cu ocazia lecțiunii de zi. Din aceeași colegere de istorioare publicată de preotul state în cadrul editurii Vestire din Sibiu, am ales pentru astăzi pe aceea de subtitlul „caii înțelepți și să vedeți despre ce este vorba. Un grăjdar avea urâtul obicei de a bea mai mult decât îi era sete. Într-o zi, după ce a adăpat caii și a dus la grajd, stăpânul său i-a zis Du din nou caii la fântână! Grăjdarul îl privi mirat pe stăpân Dar, de, porunca era poruncă Și nu putea să comenteze Astfel că tot mormând în barbă cuvinte pe care Să le audă numai el S-a dus la fântână de unde s-a întors însă imediat Au băut bine caii? Îl întrebă stăpânul Nici de cum Zise supăra băiatul Tot omul știe că niciodată caii nu beau apă Dacă nu le este sete Dragul meu te sfătuie și pe tine să iei pildă de la ei, adăugă stăpânul puțin mai apăsat, și să-ți aduci aminte că omul care bea prea mult are mai puțină minte decât un animal. Ce trist este să vezi atâția oameni suindu-se pe bancheta căruței și luând în mână fruiele cailor, în timp ce ei ar fi putut să stea mai bine în hamuri și să lase hățurile în grija cailor, iar aceasta pentru ca animalele acestea necuvântătoare să-i învețe și pe ei să nu mai bea peste măsură. Beția este un păcat groaznic care apasă și robește pe mulți, distrugând familiile și implicit societatea. Slavă lui Dumnezeu însă că și pentru aceasta este eliberare în sângele Domnului Isus Hristos. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, te rugăm să binecuvânte și ascultarea acestui mesaj care ne stă înainte, aducând bucuria, vestea, eliberatoare pentru mulți care zac de acest păcat și prin aceasta, Doamne, să aduci bucurie în viețile lor, în familiile lor și în societatea în care trăiesc. Amin. Rob acestor căutări Dar Iisus mi-a deschis Orizont spre Calvar Loc de chin și loc de mari dură. Ești pentru veci tot trecut prin sângele curs pe calva, Mi-am schimbat temerile într-un glorios, Sunt liber de acum Împătrunzând în textul lecțiunii noastre, vom da citire, iubiți ascultători, versetului 1 al capitolului 3 din Evanghelia după Matei, care sună astfel. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia iudeii. Despre fiecare clipă, fiecare ceas, fiecare zi pe care noi o trăim, se poate spune odată, în vremea aceea. În vremea aceea ai făcut cu tare și cu tare lucru, ai vorbit cu tare și cu tare vorbă, ai gândit cu tare și cu tare problemă. În vremea aceea nimic nu se pierde. În Dumnezeu există totul, și trecutul, și prezentul, și viitorul, și nu numai în Dumnezeu, ci și în natura creată de El. Ai spus o vorbă. Sunetul ei însă continuă să existe în spațiu. Undele care au început să vibreze continuă la infinit. Știința de azi se ocupă cu descoperirea unui aparat care să prinde vorbiri ale oamenilor de demult, așa cum există un aparat pentru prinderea undelor sonore din prezent, adică vorbirea oamenilor din zilele noastre. Dacă omul poate să ajungă la această realizare, cu cât mai mult este în putință lui Dumnezeu, creatorul omului, pentru a păstra și a ști totul? Nu numai vorbere, ci și lucrările noastre, și gândurile, și simțirile noastre, toate se păstrează. Într-adevăr, nimic nu se pierde, totul se păstrează în Dumnezeu. În vremea aceea, ne spune versetul, a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia iudeii. Ce frumos lucru! Nimic nu-i mai frumos decât a propovădui adevărul, a propovădui pocăința, a propovădui împărăția lui Dumnezeu. Nimic nu-i mai frumos decât a trăi și a lucra pentru Dumnezeu. În vremea aceea, Ioan propovăduia. Despre tine ce se poate spune? Dar despre mine. Ce ai făcut tu acum o oră? Dar ieri. Dar acum un an. Ce-am făcut eu? Poate noi am uitat. Este însă cineva care n-a uitat și poate să ne spună vreodată, În vremea aceea, în ziua aceea, în clipa aceea, ai propovăduit sau te-ai certat? Ai fost plin de pace sau tulburat? Ai trăit în curăție sau în fără de lege? Nimic nu se pierde, nimic nu se uită. În vremea aceea Ioan propovăduia în pustia iudeii, până și locul este important, nu numai ceea ce ai făcut. Ioan era în pustia iudeii pentru propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Dar tu, acum două zile, unde erai? Pe unde te aflai? Și ce făceai acolo? Ce trist și ce groaznic va fi pentru noi, pentru mine? Pentru tine, când ni se va spune odată, în vremea aceea, în locul acela, a săvârșit cu tare și cu tare păcat. De aceea este cu minte din partea mea și a ta, iubit ascultător, că acum, câtă vreme încă suntem aici pe pământ și avem posibilitatea să ne facem o verificare riguroasă și serioasă a vieții și cu privire la orice stare de păcat să ne curățim înaintea lui Dumnezeu, iar dacă este în relație cu semenii noștri sau cu lucrurile din jur, să le rezolvăm și pe acestea acum, aici, cât suntem pe pământ, pentru ca să nu ni se mai aducă aminte vreodată în ziua judecății, căci tot ceea ce este șters acum prin sângele Domnului Isus, în urma pocăinței noastre, este șters pentru toată veșnicia. Ioan propovăduia în pustia iudei, adică în afara frământărilor și îngrijorărilor vieții pământești, în afara păcatelor din cetate. Aici, în pustie, răsână fără piedică, în urechile și inima ascultătorilor, cuvântul adevărului. Câtă vreme ești amestecat și frământat de lucrurile pământului, nu poți prinde vocea Duhului. Trebuie să ieși în pustiu adică să te retragi din toată zarva lumii, să intri în tine în singurătatea inimii și acolo să asculti glasul lui Dumnezeu. Ioan trăia în mare singurătate lăuntrică, chiar când era înconjurat de mulțimii mari. Nansen spune că primul lucru mare în viață e să te găsești pe tine însuți. Pentru aceasta e nevoie de singurătate, de contemplație, cel puțin din când în când. Ea va veni din locuri izolate. Marii reformatori ai istoriei vin din pustietăți, din regiuni sălbatice. Mulți nu găsesc vreodată timp să mediteze asupra interesului vieții lor. Încheia citatul. Ținta voiei lui Dumnezeu este de a ajunge la singurătate. Cei doi să fie unul. Să nu mai fie om și Dumnezeu, ci numai Dumnezeu. Să nu mai fie ură și dragoste, ci numai dragoste. Pustia iudeii înseamnă singurătatea laudelor lui Dumnezeu. Să nu ai nimic decât pe Dumnezeu, nici pe tine însuți să nu te mai ai. La versetul următor, versetul 2 din Matei 3, ni se spune, citim versetul. El zicea, Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăința este poarta vieții. Nimeni nu poate intra în cetatea vieții celei noi și adevărate, celei veșnice și fericite. Nimeni nu poate fi mântuit dacă mai întâi nu trece prin poarta pocăinței. Lucrarea Harului de mântuire pe care o face Dumnezeu în lume începe cu această primă parte. Pocăiți-vă! Ioan Botezătorul și-a început slujba cu acest cuvânt. Pocăiți-vă! Hristos, Mântuitorul lumii, de asemenea și-a început lucrarea sa tot cu acest cuvânt, pocăiți cum vom vedea la capitolul 4, în continuare, la versetul 17. Apostolii, de asemenea, au fost trimiși să propovăduiască viața și împărăția lui Dumnezeu și au început slujba lor tot cu cuvântul, pocăiți cum vedem la faptele apostolilor, capitolul 2, versetul 8. Pocăința este piatra din capul unghiului, al mărețului palat al mântuirii și este semnificativ faptul că Noul Testament se amintește cuvântul pocăițive de 70 de ori adică numărul de desăvârșirii arătând și prin aceasta importanța covârșitoare a apocolefinței Păcăința este o revoluție interioară o răsturnare a stăpânirii vechi păcatul întunericul și diavolul și încoronarea unei stăpâniri noi Hristos Lumina și curăția. Măreția omului, spune Pascal, constă în recunoașterea mizeriei sale. E nenorocit fiindcă e așa, dar e mare fiindcă o știe. Nimeni nu-i nefericit de a nu fi rege, decât un rege detronat. Faptul că mi plâng păcatul e semn că păcatul nu este starea mea naturală. Pocăința constă în a-ți vedea mizeria și măreția. Cine nu se pocăiește, piere. Cine nu se pocăiește, nu poate cunoaște adevărul. Cine nu se pocăiește, rămâne despărțit de Dumnezeu. Filozoful se spunea, șarpele care nu poate năpărli piere. De asemenea și spiritele mari care sunt împiedicate să schimbe părerile, Încetează de a mai fi spirite. Un filozof uzează și consumă convingeri. Încheia citatul. O pocăință adevărată este aceea care renunță la vechile concepții potrivnice adevărului Evangheliei și primește noua concepție adusă din ceruri de la Domnul Iisus. O pocăință adevărată își recunoaște păcatul și se leapă de, de el. Cine își recunoaște păcatul, dar nu se leapă de, de el, nu e pocăit. Talmudul spune, Dacă un om ține o târătoare necurată în mână, poate să se scalde și în apele din siloe și în toate apele creației și în veci nu va deveni curat. Dar dacă leapă dă târătoarea din mână, îi ajunge o baie în 40 de si de apă, adică în ap foarte puțină apă. Oricât de multe te spăla, dacă păstrezi în mână o concentrație de cerneală, tot nu te curățești. Trebuie lepădată pastila din mână. Tot Talmudul spune mai departe. Două clase de oameni nu capătă iertare. Cine se pocăiește mult, fiindcă prin asta înseamnă că nu se lasă niciodată de păcat, și cine păcătuiește cu gând de a se pocăi mai târziu. Cine este pocăit cu adevărat, Va aduce și pe alții la pocăință, așa ca Ioan Botezătorul, căci pocăință nu înseamnă numai a filozofa cu adevărul lui Dumnezeu, numai a învăța cu mintea, ci a-ți schimba stăpânul, să nu mai fi stăpânit de diavolul cu păcatele lui, ci de Hristos cu sfințenia lui. Cel pocăit nu poate rămâne pasiv, ci mereu va fi activ ca și focul, va aprinde și pe alții pentru Hristos. În versetul următor, la versetul 3 din Matei, capitolul 3, ni se face cunoștință cu Ioan și citim. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, Iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Pregătirea căii Domnului este partea omului credincios în lucrarea Domnului. Orice credincios este un pregătitor al căii Domnului și pe calea aceasta vine Domnul și în sufletul omului și la sfârșitul veacului, peste tot pământul. În Orient, când regii făceau o călătorie, trimiteau înaintea lor un curier pentru a îndemna populația să pregătească drumurile pe care avea să treacă regele. Cum putem noi pregăti calea Domnului? În a doua Petru 3, versetele 12-13 se spune printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea Domnului. Vai, cât de neîngrijit este astăzi drumul acesta pe care trebuie să vină Domnul! Au crescut pe el spinii și bălăriile, atâtor păcate s-au îngrămădit pietrele și stâncile dărâmate din munții Duhului Lumii, care sunt de-o parte și de alta drumului, nu de predicatori nu de artiști și nu de scriitori duce lipsă Dumnezeu în vederea pregătirii căi lui pentru mântuirea sufletelor, ci de oameni sfinți, de oameni lepădați de sine, de oameni aprinși de focul dragostei cerești. Sfințenia și lumina vieții evlavioase pregătesc cu adevărat carea Domnului spre un suflet. Ce frumos și adevărat spune Wurmbland, noi i-am construit mântuitorului biserici mari și costisitoare, dar ele îi sunt închisori de aur. Acolo mergem la el, îl vizităm cum vizitezi pe un închis la vorbitor, dar nu-l lăsăm să iasă în viața profană. Ori el dorește libertatea, el vrea să iasă afară, pe șosea, în societate, în familii, etc. El are de spus ceva la toate. Avem coruri, avem cântări frumoase dar toate acestea nu pregătesc calea Domnului dacă viața noastră de peste zi nu este trăită în sfințenie și evlavie. Cea mai grea și cea mai ascuțită piatră așezată în calea Domnului către un suflet este firea noastră veche, cu toate pornirile ei sălbatice, este felul nostru de a fi cel vechi. Cei mai veninoși, spini și mărăcini care cresc și astup această cale, sunt faptele și purtările noastre firești. Orice suflet care vrea să vină la Domnul nu poate trece de noi. Firea noastră veche, care este așezată de-a curmezișul drumului, de Duhul Lumii care barează cu atâta putere intrare. Putem vorbi cuvintele cele mai frumoase, să cântăm cântările cele mai duioase și să scriem cărțile cele mai argumentate despre Domnul. Dacă viața noastră nesfântă, neevlavioasă și plină de păcate ascunse se așează pe cale, sufletul nu poate veni la Domnul. Pregătiți, deci, calea Domnului, neteziți cărările. Calea Domnului se furmează umblând mult pe ea. Făcând un lucru des, el îți devine obicei pe calea aceasta croită și netezită de propriile tale picioare, vor merge și alții. Pavel spunea la 1 Corinteni 11 1, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Numai călcând pe urmele lui Hristos, poți spune altora, călcați pe urmele mele. Numai călcând exact pe urmele lui Hristos, poți crei cărări drepte pentru sufletele încurcate în hățișurile păcatului. Cine croiește cărări drepte fără niciun ocol, dovedește dragoste față de suflete și credință dreaptă față de Hristos. În continuare, în versetul 4 din Matei 3, facem cunoștință cu înfățișarea exterioară fizicul lui Ioan. Să citim. Ioan purta o haină de păr, de cămilă, și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Oameni buni, fraților, nimic nu-i fără importanță în viața unui slujitor al lui Dumnezeu. Tot ce are, tot ce spune, tot ce lucrează, tot ce îmbracă, tot ce mănâncă, toate au importanță căci toate trebuie să ducă într-un singur punct, arătarea adevărului, înălțarea lui Dumnezeu. Am putea spune ce ne interesează pe noi cu ce era îmbrăcat Ioan Botezătorul și cu ce se hrănea el. Se îmbracă omul cum poate și mănâncă ce are. Cu toate acestea, îmbrăcămintea, mâncarea, locuința, își au și ele rostul lor. Ele trebuie să se potrivească, cu mărturia noastră de creștini și să fie așa fel încât să întărească spusa noastră, nici de cum să o dărâme. În adevăr, o casă murdară, neîngrijită, cu lucruri răvășite, neaierisită, arată un suflet trândav și hotărât că trândav va fi și în lucrul lui Dumnezeu. În orice caz, va da necredincioșilor pricină de vorbire de rău, asta e lucru sigur, căci vor zice... De cât ar mai umbla cu Biblia la subțioară, mai bine și-ar vedea de casă și de copii. Ce poți să mai zici atunci în fața unui astfel de lucru? Îmbrăcămintea, iarăși, nu este cu totul de trecut cu vederea, mai ales la femei, cunoscută fiind pornirea lor de a se potrivi chipului veacului acestuia. În sfârșit, câți nu sunt robii stomacului și se simt nefericiți când n-au putut avea mâncărurile pe care le au de obicei ori nesațul, ori zgâncenia sunt potrivă de rele. Nu în haină, nu în mâncare stau adevărul și mântuirea, dar acestea pot opri pe cineva să vină la mântuire, pot fi o pricină de potignire pentru frații mai slabi. Apostolul Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, a ajuns la o slobozenie cum niciun scriitor al Noului Testament nu ajunsese. El a putut să spună că materia în orice formă ar fi ea, chiar în formă de idol, nu este nimic și nu poate face nimic Duhului, nu poate aduce și nici opri mântuirea unui om duhovnicesc. Un idol este tot unac cu nimic sau toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine, 1 Corinteni 6.12 sau totul este curat pentru cei curați. Dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat. Tit. 1 cu 15 Tot Sfântul Apostol Pavel spune, să nu nimicești pentru o mâncare lucrului Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Romani 14, 20 Dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască, spune la 1 Corinteni 8, 13 Urmașul lui Hristos este studiat de cei din jurul lui și poate fi, prin îmbrăcămintea lui, prin purtarea și prin mâncarea lui, un îndemn spre Hristos sau, vai, o piedică către Hristos. Ioan purta o haină din păr de cămilă. Nu poți fi un propovăduitor al adevărului duhovnicesc, nu poți atrage suflete la Hristos dacă te poți îmbrăca după ultima modă și mai ales într-un loc nepotrivit, unde ai de-a face cu frați mai slabi, cu suflete care nu pot trece dincolo de ceea ce izvește privirea. Ce limpede spune marele învățător creștin din secolul III, Clement Alexandrinul, citez, veșmintele să fie potrivite cu vârsta, cu chipul, cu statura, cu firea și cu îndeletnicirile fiecăruia. Încheia citatul care se află în Pedagogul III. Punctul 11. Așa era îmbrăcat și Ioan Botezătorul. El și-a ales singurătatea pustiei și se îmbrăca potrivit cu locul și cu misiunea. Nu purta nimic din ceea ce dă cetatea lumii. Se îmbrăca din pustie, cu păr de cămilă, și se hrănea din pustie, lăcuste și miere sălbatică. O învățătură duhovnicească pentru noi, cei care îl urmăm pe Hristos, este asta. Să nu luăm nimic din ce are lumea, nici pentru hrană, nici pentru îmbrăcăminte, bineînțeles, ne referim în sensul spiritual. Sfântul Macarie egipteanul spunea, După cum cei ce călătoresc pe mare nu scot apă de băut din mare, nici hrană, nici îmbrăcăminte, ci aduc din afară decorabie, tot astfel și credincioșii nu primesc din marea lumii hrana și îmbrăcămintea duhovnicească, ci de sus. Fraților, să ne îmbrăcăm în Hristos pe din lăuntru și vom fi învățați cum să ne îmbrăcăm și să ne împodobim și pe din afară, în chip potrivit, tot cu Hristos. Să ne hrănim cu Hristos duhovnicește și vom fi învățați și trupește cum să ne hrănim, ca să nu fim pricină de potignire pentru nimeni, ca să nu stricăm lucrarea lui Dumnezeu cu haina sau cu îmbrăcămintea noastră, ci din potrivă, să pregătim cărarea sufletelor pentru a veni la Hristos, al l primi, a fi mântuite și a fi fericite cu El în veci de veci. Amin. Iar în ce privește legăturile noastre cu Mirele cel Drag, în legăturile direct cu El în ceea ce îl privește, să ne îmbrăcăm și să trăim în așa fel, încât prin purtarea noastră să dovedim că așteptăm și mai mult decât atât să grăbim venirea Lui pentru ca să vină să ne ia și să fim pentru toată veșnicia împreună cu El. Amin. În încheierea programului numărul 12 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, ne vom ocupa de un recital de poezii fiind intitulat Vreți voi părinți? cu semnul de întrebare semnată de Traian Dorz. Prin aceasta, autorul ne întâmpină în mod foarte eficient, tocmai cu o astfel de cercetare a părinților în relație cu copiii. Să o ascultăm. Vreți voi, părinți, să fie copiii voștri sfinți? Scăldați-i nu în apă, ci în lacrime fierbinți. Hrăniți-i nu cu pâinea aceasta de pământ, ci cu puterea dulce a Sfântului Cuvânt. Vreți voi să vă asculte în totul și mereu? Dar ascultați voi oare așa de Dumnezeu? Vreți voi ca ei să fie copii ai firii noi? Dar viața voastră cum e și ce văd ei la voi? Ei vreți cum îmbrăcămintea smeriți și cum pătați și cu umblări curate? Dar voi cum vă purtați? Când voi umblați ca lumea și vă purtați așa, voi veți purta o sânda de creșterea lor rea? Cădeți mai bine în lacrimi cu amar să vă rugați să vi se ierte vina și viața vi-o schimbați. Abia atunci vor crește și ai voștri fi frumos cu sufletul și trupul urmaș ai lui Hristos. Amin.